Pre slava Domnului, cântăm cântarea cu amfora inimii. Textul din Ioan 4:14. Apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va se în viața veșnică. Cu amfora inimii mele, când zorii își aruncă Bețiana, lumii. Pe cerul cu stele grăbit și însetat vin cu ea. Când cu apa cea vie și sfântă de barului care se nește din vechestre vecie, să o cu dulce recoare. Și se te vin i-aș prin a lumii sahară, puterii Puteri tot mai noi se primească, se șpoară pe la cruci povară. Mi-au pora mică stăpâne, dar mult. Se reverse ia poate cu apa ce-a din tine, Eu îmi plec zilele toate. Eu am cora mică stăpâne, Dar mult se reverse ia poate. Ua, a te din kine meu umpleng